الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين رحيماني و رحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin Allah telah memberikan banyak karunia kepada kita sekalian dan mudah-mudahan kita senantiasa Anjir di orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Kita ketahui bersama bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, yasallu 'alaikumusiyam kamaa tudaa 'alan ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'anlakum tatqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa ini merupakan dakwah para nabi dan takwa ini merupakan dakwah yang mengarah kepada tazkiyatun nufus kepada pensucian jiwa Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan Nabi mengajarkan kepada kita dengan doanya, Allah ma'asi nafsi taqwaha wa zakkihaha anta khairu anta waliyha wa mawlaha." Ya Allah, bersihkan jiwaku, berikan kepada ketakwaannya dan takwa ini merupakan dakwah para nabi. Takwa merupakan ajakan dan seruan para nabi. Di mana dari Allah Subhanahu wa yang kita selalu dengarkan bersama dalam mukaddimatul hajah dalam khutbatul hajah Iaitu, ya ayuhalladzina amartakumullah wa qul qawlan sadida yusrih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la wa antum muslimun semuanya adalah seruan-seruan kepada takwa dan Nabi Nuh sebuah kemarahan Allah SWT berfirman di dalam surat al suara ayat 10 sabda surah 10 kadzabat qaum nuhil mursaluhu lil mursalin Iz qala lahum ala tattqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha waati'un telah berdusta kaumnya nuh al-mursalin bala rasul ketika telah berkata kepada mereka saudara mereka yaitu nuh ala tattqun mengapa kalian tidak bertakwa inni lakum rasulun amin sesungguhnya bagi kalian aku merupakan rasul yang terpercaya. Fatatullah wa athiun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taati aku. Itu itu tazmin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aslutum min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin. Dan tidaklah aku meminta kepada kepada atas dakwah ini dari upah. In ala rabbil alamin. Tidahlah upah kecuali ada di sisi Allah Subhanahu wa taala fatakullaha waqiuun dan bertakwalah kalian kepada Allah serta taatlah kepada-Nya maka ini merupakan dakwah Nabi Nuh Mengajar kepada ketakwaan demikian juga dengan Nabi Hud ya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 135 Allah berfirman "Kazzab adudul mursalin" Telah mendustai para Rasul kaum Ahlul Aqobahku kaum Hudun Allah tetapun ketika berkata kepada mereka saudara mereka yaitu Hud mengapa kalian tidak bertakwa ini lakukan Amin sesungguhnya aku bagi kalian merupakan Rasul yang terpercaya yang diutus kepada kalian fatahu Allah maka bertakulah kepada Allah dan taatlah kepada-ku kata Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga dengan Nabi Saleh, kadaba tsamudul mursalin id qala lahum akhuhum salih inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alayhi min ajrin in ajri alamin Kaum Tsamud juga mendustakan para rasul Ketika telah berkata kepada mereka, saudara-saudara mereka itu salih. Aladadakun. Tidaklah kalian bertakwa. Sesungguhnya aku merupakan Rasul yang terpercaya, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kalian. Ya. Dan juga tidaklah aku minta kepada kalian upah dari dakwah ini. Tidaklah upah kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan Nabi yang lain. Nabi Luh. Ya. Allah berfirman kepada kaum ulat Nabi Musa: In Quranlah um aku umulatun aladat takon. Inni lakukan Rasul amin. Fatuk wa ta'guun. asalukum anahi min ajarin. In ajarin illa ala Rabb alalamin. Kaumulatullah mendustakan para Rasul ketika saudara mereka berkata kepada mereka yaitu: Lut tidakkah kalian bertakwa? Mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku merupakan rasul. Yang terpercaya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah. Dan tidaklah ku minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Syuaib. Kazaba ashabul aiketil mursalin. Id qala lahum Syuaib ala tatakun. Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. وَاَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أجرٍ إِنْ أَدْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ بندur aika telah diistakan Rasulullah -Rasul. sur Ketika Syuaib saudara mereka yaitu berkata kepada mereka mengapa ya, ketika Syuaib berkata kepada mereka mengapa kalian tidak bertakwa sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang tapercaya Kepadamu maka bertakwal kepada Allah dan takdirlah kepadaku dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajaran itu upahku tidak lain hanyalah dari Allah subhanahu wa taala. Ikhwal fitriah bani warahmatullah. Begitu juga dengan Nabi Musa para nabi yang lain yang mengajar kepada kepada ketakwaan agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi taqwa merupakan ajakan dan seruan atau dakwah para rasul para hamba mereka mengajak agar orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqwa juga seruan dakwah Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita ketahui bersama bahwa berpuasa tujuannya La'allakum tatakun a'barkaliyan minjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita meraih keberkahan di bulan Ramadan ini? Bagaimana kita meraih kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini? Tentunya ketika kita memahami makna takwa, di mana kalau kita sudah memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. وَلَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرُجًا وَيَرْزُكُمِنْ حَيْتُ لَا يَتَسْرِبُ Bada siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan hidupnya dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak diduga kemudian akan dibukakan keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi bagi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT وَلَوْا أَنَّ أَهْلِ الْقُرْعَ آمَنُوا وَتَقَوُّنَ فَتَحْنَعْ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّرَائِ وَالْأَعْطَى وَلَكِنَّ الْجَبُوْفَ فَأُصْنَعْهُمْ مِمَكَانٍ يَخْسِبُونَ ساندانya perlu satu negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami buka keberkahan ya dari bumi dan dari langit. Ya. Namun mereka mendustakan kami dan kami siksa atas apa yang mereka lakukan. Semua Para Rasul mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa mengajak kepada ketakwaan kepada Allah. Walama dia Isa bil bayinat, قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَغْلَ اللَّهِ تَغْتَالِفُنَا فِيهِ فَتَقُولُ اللَّهُ وَاتِعْمَنَ. Ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala maka tujuan dari puasa ini adalah takwa sehingga kita bisa meraih dengan puasa kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala namun yang perlu diluruskan adalah definisi takwa sehingga seseorang Tetikar dia memahami bahawa dirinya bertaqwa kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. sebab ketika orang berpuasa dia merasa sudah bertakwa Sementara ketakwaan yang dilakukan agama berlepas diri darinya ketaatan yang dia lakukan tidak ada keterangan sedikit pun dari agama. Ketaatan dan ketakwaan yang dia lakukan, di mana ketakwaan tadi merupakan tujuan dari puasa kita, Al Quran dan As Sunnah tidak menjelaskannya. Maka pahamilah, saudaraku -saudara ibnu Raja. di mana pun anda berada tentang makna takwa ini, bahwa takwa adalah, ya, sebagaimana dinyukir oleh ibnu roja, al hamdulillah, takwa. At-ta'mala bi tu'adilla ala nur min Allah tarju sawab Allah wa tatqu mafiat Allah ala nur min Allah takhaf qad Allah Thalibul Habib mengatakan takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya Allah yaitu berdasarkan ilmu karena cahaya Allah yang dimaksud adalah ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketakwaan adalah melakukan suatu ibadah, ketakatan kepada Allah, bukan berdasarkan perasaan seseorang, bukan berdasarkan hasil mimpi seseorang, bukan berdasarkan hasil perjalanan ritual seseorang, bukan berdasarkan acuan-acuan yang diberikan oleh manusia. Tapi yang namanya taqwa namatakwa adalah berlakukan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah berdasarkan cahaya Allah di mana cahaya di sini cahaya Allah dalam merupakan adalah ilmu Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan syaqaltu ila waqi'in su'u hifdhi wa syhadani ila tarkil ma'asi ya yeah. wa akhbarani bi ilma nurun wa nurullah la yudhal li 'asi Aku mengeluh kepada wakil, yaitu kepada beliau tentang gilangnya hafalanku, lalu beliau beritahukan agar aku meninggalkan perbuatan maksiat, dan beliau beritahukan aku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa, suka melakukan perbuatan dosa. Maka di sini, orang, berat, orang dikatakan telah bertakwa kepada Allah, jika dia melakukan ketaatan kepada Allah, dan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran, As sunnah yang diterangkan oleh para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud takwa yang merupakan tujuan dari puasa ini adalah kita meningkatkan ketaatan kepada Allah, ya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan ilmu yang telah Allah turunkan dalam Al Quran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dijelaskan oleh para sahabat radiyallahu ta'ala anhu itulah takwa yang berdasarkan ilmu serta takwa ya, kita menjalankan berdasarkan ilmu tersebut dengan harapan mengharap pahala dari Allah Subhanahu SWT karena banyak orang dia melakukan Amal ketaatan di bulan Ramadan ya. Dianggapnya sebagai amal ketaatan Tapi tidak merasakan ilmu Namanya memang amal ketaatan Entah itu namanya sholat Entah itu namanya bacaan Quran Entah itu namanya bacaan sholawat Entah itu namanya apa saja ya. Namun ketahui bahwa Bahawa Bacaan Quran Bacaan sholawat. Kemudian juga sholat yang dilakukan agama berlepas diri darinya. Disebabkan mungkin karena waktunya yang tidak sesuai dengan tuntunan. Atau juga masalah bilangannya tidak sesuai dengan tuntunan. Atau masalah yang lain, jenis, sifat, ya dan tempat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terjerumus ke dalam perkara yang namanya adalah bidah. Ah. Di mana bidah ah? ya, pada hakikatnya adalah kalimat yang keluar dari Rasulullah, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah, ah, wa kullu bid'atin dhalalah." Fa fi riwayah, "wa kullu dhalal dhalalatin Ya, Hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru. Perkara perkara yang baru adalah bidah, dari bidah adalah kesesatan dan sesat kesesatan tempatnya jenratra. Sehingga masing-masing kita, kaum muslimin, saudara-saudara cucin saya, karena Allah, tidak akan pahwi dengan istilah bidah, karena kata-kata tersebut keluar dari dari lisan Para orang yang kita tidak bersama, keluar. Dari risan orang yang paling bertak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Sehingga bisa jadi ketaatan yang dilakukan seseorang bukanlah ketaatan. Tapi terjerumus kepada perkara yang baru yang disebut oleh Rasulullah sebagai perbuatan bid'ah. Ah. Meskipun orang melihatnya sebagai sebuah kebaikan. Di bulan Ramadan banyak sekali muncul-muncul perbuatan-perbuatan. Yang seseorang ingin meraih keberkahan, ingin meraih kebaikan, bernomba lomba di dalamnya. Namun, kalau kita perhatikan, agama berpas diri darinya. Al-Quran tidak menjelaskannya. Hadis tidak menjelaskannya. Atau ada dalil umum, kemudian dikhususkan. Seperti dalil umum baca Quran, kemudian dikhususkan. Ia ya, dengan berkelompok membacanya bergantian di mana tadi ya, tidak menuntunkan di mana para sahabat pun juga tidak menuntunkan dengan cara begitu atau baca salawat yang dibaca di sela-sela solat taraweh tidak ada tuntunan sedikitpun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu disebutkan oleh alimam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 tapi Allah akan menyiksamu karena tidak sesuai dengan dengan Sunnah. Karena menjadi si Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dengan kebanyakan kaum Muslimin. Ya, apakah Allah menyiksa saya karena baca solawat? Apakah Allah menyiksa saya karena baca Quran? Apakah Allah menyiksa saya karena ketaatan ketaatan? Dimana ketaatan tersebut hanya berdasarkan anggapannya? Di mana ketahatan tersebut terdirumus disuruh kepada perbuatan yang disebut dengan bidah. Jangan sekali lagi dengan hobi dengan istilah ini, karena istilah tersebut muncul dari lisan orang-orang yang kita cintai. Bahkan rata al hasan al-Basri yang selalu kita dengarkan bersama, ayatnya adalah In kuntum tuhibbunallah, astabi'uni, yuhbibkumallah, wa yufurlakum zunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah ikuti aku, ikuti cara cintanya kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan berikan ampunan kepada kalian. Orang harap meng menginginkan ampunan di bulan Ramadhan, orang mengharapkan kecintaan Allah kepadanya, kemudian dia me me mengungkapkan kecintaannya kepada Allah. Maka ketahuilah caranya adalah dengan cara yang dilakukan. Oleh Rasulullah S.A.W. Sampai-sampai adalah -sampai, harfi diberkasi dan mengatakan Barang siapa menyatakan cintanya kepada Allah ya. Di antaranya dengan bentuk baca Quran Solat Puasa ya Kemudian baca salawat Dan lain sebagainya Itu semua merupakan Bentuk-bentuk Kecintaan kepada Allah Subhanahu S.A.W. Tapi fattabi'uni Ikuti aku, ikuti Rasulullah S.A.W. Caranya Sehingga Said Musaid tadi seorang kibar tabiin ulama besar dari kalangan tabiin generasi yang hidup setelah sahabat muridnya para sahabat di mana generasi tersebut dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nafikarni sumnalladhina sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik umat manusia adalah generasiku yaitu para sahabat para tabiin dan tabi'ut tabi'in ini adalah in. Sa'id Sahid Musaib Ketika betul. Seorang solat, maka orang tersebut mengatakan, apakah Allah akan menyiksa saya karena solat? Demikian pula di zaman sekarang, apakah Allah akan menyiksa saya karena baca salawat? Apakah Allah menyiksa saya karena baca Quran di bulan Ramadhan? Asa begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Maka kerjailah satu amal ibadah, ketaatan kepada Allah yang dianggap sudah diketepukan kepada Allah adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Quran dan melalui Rasulullah Sallam yang telah dipraktikkan oleh para Sahabat sehingga apa kata Al-Hafidz Muqasir ketika menjelaskan firman Allah dalam Surah Al-Hakam ayat yang ke sebelas wa qala berkatalah orang-orang kafir yaitu elit-elit Quraisy kepada orang-orang beriman yaitu alit-elit orang beriman seperti Bilal bin Rabah, orang-orang kecil orang-orang dari kalangan budak, uh, Khabbar bin Arf dan juga Amr bin Yasir saat sangat Islam baik tidak mungkin mereka menjual kami, kata mereka Lata Tentu saja Apa yang telah Dikrai Apa yang telah direbut Apa saja Di mana para sahabat berlomba-lomba Untuk meraihnya, pasti itu Merupakan kebaikan Maka Al-Hafidim al-Kasir mengatakan ya Ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini Setiap Perbuatan dan perkataan Yang tidak dilakukan oleh Para sahabat Termasuk perkara bid'ah. Iqbal Zidin. Rahimani wa rahimakumullah. Tentunya orang ini meraih kebaikan di bulan Ramadan. Hendaklah. Perhatikan. Kalau memang namanya solat. Kalau memang namanya zakat. Namanya puasa. Namanya baca salawat. Semua nama-nama atau mustalah syar'i, Istilah-istilah yang... Syarii telah jelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Al Namun tidak menjadi syarii pelaksanaannya dan terjerumus kepada yang namanya Bidah apabila yang berkaitan dengan tempat menyelisihi waktunya menyelisihi kemudian bilangannya menyelisihi jenisnya menyelisihi sifat atau caranya menyelisihi sebagaimana Saudara saya Muhammad bin Maka berapa banyak kita dapatkan di musolla di masjid seorang imam setelah salat lima waktu ya. Nabi mengajarkan banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Terus seterusnya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33. Allah Akbar 33 Namun diganti, tidak dibaca itu semua Dan dibanti dengan bacaan Suratul Fatiha Maka tentunya Meskipun Al-Quran Membacanya mendapatkan keutamaan Namun ketika waktu dan tempatnya tidak sesuai Tidak menjadi utama lagi Bahkan menjadi perkara yang disebut Dalam istilah agama adalah dengan beda Resulullah Rasulullah SAW sebagai perkara yang baru Dan contohnya banyak sekali dalam ini Oleh karena itu Meraih ya, Keberkahan di dalam bulan Ramadan Merajut Kemuliaan Kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan Ingat dengan satu Dengan satu mustalah yang Disebut dalam Surah Al-Baqarah Ayat 83 tadi Ya Ya'yuhladhina amanu Kutiba'alaikum siya'am Kama kutiba ala lathina minta balikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, yaitu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang kalian, agar kalian bertakwa. Bertakwa dalam puasa adalah kita perhatikan yang wajib dan yang sunnah. Ya. Karena takwa, ketaatan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka termasuk ketakwaan, Memutamakan kewajiban atas yang sunnah Kita lihat bagaimana di bulan Ramadan Orang berlomba-lomba Surat terawih bagus Masya Allah Merupakan satu kebaikan Karena ya. mankoma Ramadan Iman dan wahdi saban Usir lahu masakudda mamin dambih siapa yang membangun Ramadan Ya Dari ibadah-ibadah Dan iman dan Mengharapkan pahala dari Allah Dihapuskan dosa-dosanya Namun Jangan sampai Mengutamakan solat taraweh, tapi menghilangkan solat maghribnya berjamaah di masjid. Ya, disebabkan barangkali sudah kekenyangan berbuka di rumah, atau mungkin dia ingin mengumpulkan tenaga untuk solat taraweh. Ya, maka tentu ini berbalik. Karena apa? Karena ketakwaan adalah, ketaatan adalah dengan ilmu dan ilmunya menjelaskan bahwa yang wajib lebih disukai oleh Allah subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mataqurba illa ya'abdhi bishayin, ahabbi ilayya min mastaratu alaih. Walla ya'zu al-'abd ya'qurbu ilayya min nawafilah ta'hiba wa hibba." Ya. Rahuah tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai dibandingkan dengan yang wajib meskipun banyak amalan-amalan sunnah di bulan Umabon kita perhatikan namun jangan sampai melalaikan yang wajib jangan sampai mengedepankan yang sunnah di atas yang wajib karena ibadah yang paling disukai dan dicintai oleh Allah adalah yang wajib maka inilah yang namanya kecahatan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kalau orang meninggalkan yang wajib kemudian memperhatikan yang sunnah dia menyiapkan yang sunnah ya, dengan meninggalkan yang wajib seperti tadi tidak pergi ke masjid sholat maghrib berjamaah atau bahkan tidak pergi ke masjid sholat berjamaah isya kemudian dia salat tarawih. Tentu ini merupakan sebuah kesalahan. Kalau enggak mau dikatakan bukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu taala. Iya. Demikian pula orang melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Seperti berbuka atau atau sahur. Kemudian sahurnya memang sunnah hukum sahur. Tasa haru fa'inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahurlah mengandung keberkahan. Tapi kalau dia sahur, pada jam-jam, yang -jam, sekiranya setelah sahur, bisa tertidur lelap dalam waktu yang cukup, sehingga kehabisan dan kehilangan sholat subuhnya. Maka tidak ada tuntunan orang-orang membangunkan ya dengan pengeras suara atau dengan kentongan-kentongan anak-anak sahur-sahur tidak ada, ya maka di sini orang-orang ketika dia bangunnya jam 2 ya sahurnya jam setengah tiga masih ada waktu untuk tidur satu jam kemudian kelewat lalu hilang maka ini menghilangkan sesuatu yang besar yaitu yang wajib ya dengan rutin yang sunnah maka ini tidak diberatkan oleh Agama, karena yang wajib lebih disukai oleh Allah. Kalau sudah kita bisa menjaga yang wajib, kemudian menambah dengan yang sunnah. Pola ya, saudara Abdi, ia tak terlalu illya bidna nawafil. Setiap sahabatku menambah dengan nawafil, nafilah atau an-nadab atau bantu al-mustahab, yaitu sunnah. Inilah merupakan berderaan kepada Allah subhanahu wa wataala sehingga di dalam kita berpuasa di bulan Ramadan ingin meraih kebaikan-kebaikan namun jangan sampai kita tertipu, karena apa? karena syaitan sangatlah pandai dalam memberikan jerat-jerat kepada manusia syaitan sangat cantik dalam membitin makar kepada kita, dan syaitan disebutkan dalam Al-Quran ya, walatat tabi'u khutwati syaiton indahulakum adungumumin janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton karena Syaitan merupakan musuh kalian yang nyata langkah-langkah syaiton Allah berfirman dengan bentuk jama' langkah-langkah sehingga apa orang dijebak dengan langkah-langkah kebaikan kemudian kehilangan kebaikan yang lebih besar lidzbak ya. dengan langkah-langkah yang sunnah, kehilangan yang wajib tentu ini merupakan suatu kesalahan. Itu ya, tentu ini merupakan bukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Kalau dia ya menghilangkan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan kewajibannya, kemudian hanya meraih perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Namun orang bertakwa adalah menjaga yang wajib Ya Kemudian menambah dengan yang sunnah ya, Karena memang Yang lebih dicintai Dan disukai oleh Allah, Allah Yang wajib Sehingga orang yang berpuasa hendaklah dia Sahur, karena sahur merupakan Sunnah Namun jangan sampai dengan sahurnya Karena waktunya terlalu jauh Dari waktu subuh Maka disunnahkan pula Agar menakhirkan waktu sahur Sehingga bisa bersiap-siap untuk salat subuh berjamaah ke masjid bagi laki-laki dan di rumah bagi perempuan itu yang lebih baik namun tidak ada atau tidak ada tidak boleh dihalangi kalau seorang wanita mau pergi ke masjid untuk menjalankan salat berjamaah bersama kaum muslimin namun tentunya diperhatikan adab-adabnya etika-etiknya etikanya ya jangan sampai menimbulkan fitnah bagi kaum lelaki dia jangan sampai menggunakan wangi-wangian. Nah, coba perhatikan ya, jangan menggunakan wangi-wangian. Datang ke masjid mandi minyak wangi, semua parfum di diletakkan di badannya. Kalau perlu dikempit semuanya ya, minyak wangi, minyak wangi ada di rumahnya. Maka ini merupakan satu kesalahan yang sangat besar ya. Dan Nabi bersabda la tuqbalu sholatu imra'atin ya. Tata tayyab ulihadal masjid Hatta tarji'ah ah, eh, Watal tasila huslaha minal jinabah Hadisnya sahih Salat al Taala. Tidak diterima salat seorang wanita Yang menggunakan wangi-wangi ke masjid Sampai dia pulang Dan dia mandi Seperti mandi dari jinabah Oleh karena itu Wanita salat ke masjid Merupakan hal yang dibolehkan Namun lebih utamanya di rumah, ya lebih utama di rumah. Namun ketika dia ingin ke masjid karena kemaslahatan, ingin barangkali bertemu dengan saudaranya di sana, atau dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain, maka tentu perhatikan adab-adab yang sudah disebutkan tadi. Tutup auratnya dengan baik. Ya. Jangan sampai pakai-pakai baju-baju yang menampakkan bagian-bagian dari tubuhnya di adapun ada juga ada orang yang pakai jilbab tapi pakai rok yang pendek. Tentu ini menyalahi syar'i. Melalai syariat ya. Orang ingin meraih kebaikan tapi dengan cara ya membuang kebaikan yang lain. Meraih kebaikan dengan cara melanggar suatu larangan. Maka ini perlu tafaqquh fiddin. Perlu pemahaman dalam agama. Ya. Sehingga kita tidak terjebak dengan langkah-langkah setan dengan cara menjaga hal-hal yang utama, ya kemudian mengorbankan yang wajib. Ekhwan, fitnahu Muhammadirrahimahum Allah, pendengar raja yang dimurahkan Allah, kembali lagi tujuan puasa adalah takwa, ya takwa tadi Ini... adalah diserat oleh para ulama. Engkau melakukan amal kekaran kepada Allah, yaitu berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran, asy-Sunda yang difaham berdasarkan al-Ulama ibadah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka ya, kemudian dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seperti sebagian orang kalau beribadah jangan mengharapkan bahala, pahala, jangan mengharapkan balasan karena itu semua merupakan akidah dan kepercayaan orang-orang sufi di mana mereka Ibadahnya banyak bersandar kepada mimpi-mimpi gurunya Ibadahnya banyak bersandar kepada waksit-waksit yang didapatkannya Namun Al-Quran jelas Dan memang begitulah, begitulah Sufi Sebagaimana oleh tokohnya ya, Yazid Al-Bustami ya, Yang mengatakan bahawa kalian mengambil ilmu dari orang-orang mati Apa maksudnya? Anfulan, anfulan, anfulan Anta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah pada mati. Tapi kalau kami mengambil ilmu dari yang Maha Hidup, anqalbi an Rabbi, dari hatiku, dari Allah, dari Rab, dari Tuhanku. Maha Hidup. Ya. Bagaiian Nabi. Ya. Putus wahyu dengan kenabian. Putus kenabian dengan berakhirnya ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada wahyu. Diberikan kepada selain Nabi dan Rasul. Dan Nabi sudah terputus. maka Maka'ana Muhammadun Aba'a hadim mirjalikum. Walakir Rasulullah wa khutaman Nabi'in. Bahawa Muhammad adalah bukanlah ayat di kalian. ya Tapi dia adalah Rasul Allah. Dan merupakan penghujung para Nabi. Penutup para Nabi. Ya, beliau mengatakan. Ana Ahmad wa Ana Muhammad wa Adal-Bahyid l-Azim wa Wan al Hashir radhiyallahu anhu ala qadami, wan al Mahi aladi, wan al Mahi aladi, lesebagiawu an Nabi, wan al Aqib ala lesebagiawu an Nabi, bahwa aku lah Muhammad, aku lah Ahmad, aku al Mahi di mana dihapus dengan perancaran aku, aku lah Hashir persiaran tadi dikumpul pada depanku, wan al Aqib dan akib adalah setelahnya Nabi dan aqib adalah di mana tidak ada Nabi setelahnya maka orang-orang yang beranggapan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan mimpi berdasarkan wasit para gurunya itu semua bukanlah ketaatan sedikit pun ya selain itu merupakan perkara-perkara yang menyelishi saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali memang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan harus disadarkan kepada sunnah Rasulullah Jangan disadarkan kepada perkataan-perkataan tersebut Harus disadarkan kepada sunnah Rasulullah Apalagi yang pertentangan Dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka sedikit pun bukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang namanya ketaatan Yang namanya ketakwaan adalah Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Sesuai dengan ilmu Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Hadith Yang difaham oleh Salaful Ummah tidak mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengatakan, kalau kau beribadah, jangan mengharapkan surga. Itu merupakan kesalahan. Karena kita disuruh oleh Allah, agar minta kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di akhirat tidak lain kecuali surga. Rabbana al-tina fi hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina'adabanna. Dan kita disuruh oleh Rasulullah, kalau minta surga, minta surga firdaus. Iza sa'altumullah. Haa? Al-Jannata Fas'alu Al-Firdaus Kalau kau minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus Maka, para pendengar roja Yang dimulakan Allah SWT Meraih kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan Dengan kita memperhatikan Kaifiyah puasa, Memperhatikan kaifiyah Ya, Seperti kita lihat kebanyakan orang sholat tarawih Barangkali saudara dekat dengan para imam itu Diberitahukan dengan lembut, dengan sabar, jangan cepat-cepat solatnya sehingga tidak tumaninah. Karena di belakangnya orang lagi bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kalau memang untuk mengejar setoran ya dengan rukyat yang sudah ditentukan, ya ambillah rukyat-rukyat yang lebih ringankan kepada jamaah, namun solatnya lebih lebih khusyuk. Sholatnya lebih terpenuhi rukun-rukunnya, terjaga kehusuan para jemaah. Karena imam, indama ju'ilal imam, liyutam bagih, imam menjadi harus diikuti. Dan menjawabnya itu seharusnya dihadapan Allah. Imam harus mengerti bagaimana tentang cara sholat. Karena Nabi Rasulullah SAW, Ya'umunnaz, akrawhum lil'kitab. Yang menjadi imam adalah akrawhum kitab, yaitu paling banyak bacaan Qur'annya. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan, uh, Imam Malik dan Imam Ahmad yang paling banyak hafalannya. Imam Syafi'i mengatakan yang paling paham tentang agama ini. Contoh Al-Quran. Waidah musawaan. Fa'alamuhum bis sunnah. Kalau sama, bacaan Qurannya yang paling mengerti tentang sunnah. Kalau sama, abdhamuhum li hijrah. Yang paling dulu lebih hijrah. Dan yang paling mengatakan, kalau sama, maka akbaruhum sinnan. Mana yang lebih tua? Bukan yang lebih tua, yang paling pertama. Sementara tidak mengerti tentang bacaan solat, tidakkan tentang rukun rukun solat, ya rukuk tidak turma nina, ya tidak tidak tutur nina, ya baru saja bangun dari rukuk belum lurus, Ya tulang tulangnya belum pada tempatnya, sudah sujud ini semua tidak sesuai dengan dengan sunnah dan ini banyak kita lihat ketika sudah menjelang di pada solat solat taraweh, karena memang diambil rukukat yang banyak, ya kemudian yang tidak memperhatikan perkara perkara tersebut maka wahai para imam kepada saudara saudara-saudaraku menjadi imam tanggungjawab saudara makmumnya ada di belakang saudara semuanya itu ya mempercepat sholat memang ada syariatnya ketika di belakang ada orang tua di belakang ada anak-anak masih bayi mendengar tangisan bayi ada anak, -anak kecil Namun bukan berarti menghilangkan rukun-rukunnya dengan tidak tuma mina. Tuma mina itu adalah salah satu rukun. Perhatikan wahai para imam masjid. Perhatikan Saudara-saudaraku yang menjadi imam. Andalah kulukum mas'ulun kulukum ra'in. Setiap orang pemimpin dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Oleh karena itu, perhatikan dalam kita meraih kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, jangan sampai kita tertipu, ya sehingga kita uh, hilang begitu saja kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Maka nah, perhatikan, mungkin saudara sudah seminggu kita berpuasa, tidak terasa, begitulah hari ya berpindah kepada hari yang lain, waktu berpindah, pada waktu yang lain tidak terasa tanpa terasa ya, dan tahu-tahu sudah kita 7 hari pada hari ini menjalankan ibadah puasa tentunya meskipun demikian barangkali ada manfaatnya yaitu ketahuilah sunnah-sunnah yang dianjurkan yaitu sahur mahir waktu sahur mendahulukan berbuka puasa lajalulna bi khairin majal fitr senantiasa manusia berada kebaikan selama dia mendahulukan berbuka puasanya Kemudian iftar berbuka kalau ada dengan rutoh ya kalau nggak ada dengan kurma kalau nggak ada dengan air baru dengan yang lain kemudian juga berdoa ketika berpuasa baca Quran berbanyak berbuat baik dan lain sebagainya. Ikhwan fitilahumarhamani warhamakumullah itulah ya perkara-perkara yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian saya sampai sedikit lagi perkara yang tidak membatalkan puasa seperti orang junub ya di waktu subuh itu tidak sampai membatalkan puasanya meskipun belum mandi sampai mak maksudnya waktu subuh karena Nabi pernah mengalami demikian sebagaimana riwayat Aisyah dan Ummu Salamah yang diqala Imam Bukhari dan Muslim ya kemudian mencium istri ya, itu tidak membatalkan puasa karena kata Aisyah bahwa Rasulullah menciumku wa wa sa'im wa dia puasa sementara aku juga berpuasa. Ada yang mengatakan pendapat bahwa itu berlaku bagi orang tua saja, tidak berlaku bagi anak muda, bagi yang masih muda atau pengantin baru, maka hal ini dibantah oleh Zuhazim. Kenapa? Karena ketika Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu ta'ala berumur 18 tahun. Ya, berarti itu masih muda. Sementara Aisyah mengatakan, "Saya daripada Rasulullah S.A.W. mengambil ini, buah waswim, buah naswim. Rasulullah menciumku dan dia berpuasa dan aku juga berpuasa. Ya. Kemudian boleh mandi, keramas boleh di dingin dingin, ya dibawa asli boleh berkumur kumur, yang juga masuk ke hidung juga boleh tanpa terlalu. Dan juga boleh mencicipi makanan, ya boleh berbekam dengan pendapat yang bagi saya yang rojih. Ya. Kemudian boleh Bolehnya orang donor darah selama tidak takut badannya lemas, ya. dan juga menganudah atau makan minum atau jima tanpa sengaja, ya, karena lupa. Kalau dia berpuasa, semuanya tidak menggantalkan puasanya. Dan juga boleh menggunakan siwak atau diganti dengan gigi, apa namanya, pasta gigi dan lain sebagainya. Demikian barangkali, Ahumar. Karena ini sudah seminggu kita berpuasa dan juga Insya Allah. Kau muslimin banyak yang sudah melakukan pembekalan-pembekalan ini sebelum uh, mereka berpuasa. Jadi hanya segera pengulangan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada eh uh, al ah Al-Fadil Umar, apabila Allah taala, fadl. Amma shada. Jazakallahu khairan atas materi yang antum berikan dan juga doa antum berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mengamalkan amalan saleh dan selanjutnya para pendengar kami akan ajak Anda dan memberikan kesempatan untuk anda semua bersoal jawab dengan beliau dalam sesi kajian sore hari ini Tetapi kami akan jeda terlebih dahulu Namusat nah, Baik para pendengar setelah jeda berikut anda bisa bertanya di layanan soal jawab kami <tuh sesi> Walaukan minyak d'gair Allah, l wajdu fihi iktifan kathiran. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة, والجماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصدوا وأن 7, 5, 6 kHz Lidzakirina wadzakirat Ida'atul Quranil Karim Radio Da'wah Ahlus Sunnah wal Jama'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua telah kita ikuti bersama Satu pembahasan kiat-kiat dalam menggapai rahmat dan karunia Allah dalam Ramadan yang telah beliau sampaikan dalam kesempatan pada pada kesempatan sore hari ini dan selanjutnya kami akan buka sesi-sesi saja untuk Anda semua. Untuk yang pertama Ustaz kami angkat-angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Iya. Yes. warahmatullahi wabarakatuh dari Adil Jakarta Ustaz. Nah, di bulan Ramadan semua amalan dilepat gandakan. Apa tanda-tandanya jika setiap amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah taala? Silakan Ustaz. Iya. Iya, tentunya tanda-tanda bahwa keamalan diterima Allah, yang tahu adalah yang tawadlu Allah Subhanahu wa taala justru akidah ahli wal Jamaah ya, tentang murni cafe ibadah atau dalam kita beribadah, kita beramalan ia ya, adalah dibingkai dengan rasa al-kawf, warja, wal-mahabbah. Ia ya. adalah dibingkai dengan al-kawf, rasa khawatir, jangan-jangan ada aman tidak terima sehingga kita istighfar kepada Allah dan arroja Al tetap mengharap kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Dalam beribadah dan beramal kita harus khawatir. Jangan-jangan ya, tidak diterima. Sama-sama yang lebih umur mengatakan seandainya aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah, ya, kematian lebih baik bagiku. Ya, karena apa? Karena yang tahu Allah Swt. Ta Namun bukan berarti kemudian mengatakan karena yang tahu Allah terima tidaknya, maka kita jangan sampai mengatakan oh tidak diterima, tidak diterima. Karena Nabi bersabda, man amilah amalan lai sahaya alunafah lorotun barangsiapa beramal, ya tidak ada tuduhan kami tertolak. Nah, maka pertanyaan ini sangat bagus. Ya, berarti itu definisi amal soleh. Apabila rajulika rabbi falyaqam amalan salihah wala syirik bi ibadati rabbih ahad. Hadza mafirman barang siapa ingin berjumpa dengan Allah dan dia mungkin bisa berjumpa dengan Allah kecuali orang-orang bersa-surga, ya. Karena nanti akan orang-orang surga akan ditampakkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala maka mereka beramal soleh Apa itu amal soleh? Nah, Fudzul bin Iyad mengatakan sebagaimana dulu Al-Qatib, "Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaba la yubd." wa idzakana sawabat wa lam yakun khalish la hatta yakuna khalish sawab wa khalish an yakun Allah wa sawab an yakun sunnah ya bahwa amal ya akan diterima oleh Allah ya aku kalau dilakukan dengan ikhlas tapi tidak sawab tidak diterima kalau dilakukan amal ibadah tersebut dengan sawab tapi tidak ikhlas tidak diterima sampai amal tersebut ikhlas dan sawab adapun ikhlas semata-mata karena Allah adapun sawab sesuai dengan sunnah Itulah tuntunan. Maka kalau ukur terima tidaknya amal seseorang itu pertama ikhlas, yang kedua yang kedua ikhiba, yaitu mutabaah Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap demikian, meskipun orang tersebut sudah ikhlas dan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam beribadah, hendaklah dalam beribadah dibingka dan al-khawf war-roja wal-mahabbah. Khawf rasa khawatir dan jangan ada penghalang-penghalang, ya yang bisa merusak amal tersebut. Kemudian ar-roja' tapi kita, kita tidak putus asa tetap mengharap pahala, pahala kepada Allah dan habbah dalam beribadah kita kita dasar saat dengan transaksi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fid din rahimah rahimahullahi wa rahimakumullah ingat hadis Nabi ya karena ini pertanyaan sangat penting ya berkaitan bagaimana diterimanya amal tersebut ya maka kuncinya atau ukurnya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Orang yang sudah sesuai dengan tuntunan. diuji oleh Allah dengan keikhlasannya. Orang yang sudah ikhlas. diuji dengan dengan apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak. Dan kedua yang sudah kedua-duanya. Maka jalan terlalu pede dulu. Ya. Mah, harus dimingkir dengan khawuf. Rasa khawatir. Rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan amal tidak terima. Dan juga rojak mengharap. Kenapa? karena Ibnu Rajab mengatakan ketika menjelaskan sabda Rasulullah SAW inna ahadakum la ya'malu bi'amali al-jannah hatta ma yakuna bainahu illa dira' fa yasbiqu al al-jannah fa ya'malu nar fa yadkhulaha rawahu muslim dari bin mas'ud radhiyallahu ta'ala an ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga masyaallah ya sampai dia ada surga tidak ada jarak kecuali satu langkah kemudian Ketentuan telah mendalui dia, dan di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, kemudian masuklah dia ke neraka. Apa kata Ibn menukil perkataan salafus soleh, berapa banyak air mata mengalir, menangis, dari keadaan salafus soleh yang disebabkan dengan hadis ini. Kalau mereka dikatakan salafus soleh, akidahnya benar, ibadahnya baik, tapi mereka masih menangis, khawatir, apalagi dengan kita. Apalagi dengan kita, ya kita menerima, tapi nggak sesuai dengan tuntunan. Apalagi dengan kita nyerah sesuai dengan tuntunan dan sunnah, tapi tidak ikhlas maka semuanya harus kita minta ampun kepada Allah, ya Indah khauf Roja Al Khawfur Roja Wal Ma'habba. Itulah seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian Al. Nah, Ustaz Jazakallah Khair atas jawaban yang Tuhan berikan Ustaz dan selanjutnya kembali kami angkat dari pesan singkat, pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Saya suka memimpin tadarusan ibu-ibu di lingkungan. Apakah kalau saya sedang head boleh juga memimpin tadarusan dari Ibu Yuni di Celdok? Silakan, Ustaz. Iya. Adapun saya sebutkan tadi ibadah-ibadah kayak sholat baca Quran, selawat, tadarus, tadarus al-tadarus. Ya, namanya tadarus itu dari kata ya darasa drusu. Nah, kemudian ada tadarus, yudarisu, tadarusah. Tadarus yaitu saling mempelajari isi kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada gurunya. Sehingga disebutkan di dalam hadis, majilta ma'akum fi baitil min <todohan> baitillah yatluuna kitaballahi wa ytadarusu lahum bainahum illa nazar 'alaihi mustaqina wa wajhatumur rahma wa hafathumul malaika. Wadakaram Allahumma ada engkau, roh Muslim. Tidak berkumpul satu kaum di rumah rumah Allah di masjid. Kemudian mereka membaca kitabulloh, membaca satu orang, ya, ya tadu Rasulullah, baiklah, mempelajari di dalam mereka dan mempelajari di dalam mereka ada yang memimpin, ada yang memiliki kemampuan, ya, tentang isi kandungan Quran, baik majuwidnya maupun kandungan yang ada di dalamnya. Karena di situ tidak hanya dibaca, tapi ya tadu Rasul dipelajari maka tadarus itu maksudnya mempelajari isi Quran karena yatluna kitabullah wa yatadarasunahu Nah, na yatluna membaca apakah baca bareng-bareng maksudnya bentuknya jamak tidak baca satu yang lain dengarkan kemudian dijelaskan seperti taklim-taklim ta itu maksudnya ya itu maksudnya Adapun tadarus yang di pengertian orang sekarang yaitu itu tadarusan. Ya, kalau sudah ada alnya an semua biasanya ya ada ada enggak sesuai dengan tuntuk solawat solawatan. Ya. Kemudian ini yang lain-lain ya maka itu semua adalah uh, tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak ya. dilakukan oleh ia contoh oleh Nabi SAW dengan cara yang yang semacam itu. Oleh ya. kerana itu, Ibu, kepada Ibu yang bersangkutan, yang bertanya, semoga Allah menambah semangat kepada Ibu untuk berbuat kebaikan. Ya. Maka, kalau memang namanya Tadarus, itu mempelajari isi kandungannya. Apakah Ibu punya kemampuan untuk mempelajari tafsir Quran, membaca tafsir Ibn Kaksir, tafsir Ibn Jair al-Tawbari, ya. tafsir Kalimun rahma, akar, Rahman, Minkalamil Manna, tadi. Kalau memang punya kemampuan itu mana? Itu namanya Tadarus Ya Makanya kalau Tadarusan Ya, ya Salawatan ada Adaan dan semua itu memang, itu memang Namanya Salawat, nama Sari ya. Tadarus, nama Sari Tersebut tadi dalam hadis Tapi cara-caranya Tidak pernah ya Nabi dan para sahabat atau juga sahabat Melakukan seperti itu ya di Ibu Ramadhan di masjid bersama-sama seperti itu Demikian Nahumat Nahumat Baik Ustaz kembali kami angkat pertanyaan selanjutnya Dari pesan singkat Satu pertanyaan yang uh, cukup menarik Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana hukumnya Kalau lupa membaca niat puasa Apakah puasa kita sah? Silakan Ustaz ya. Ya. Kalau niat Pakai membaca Nah ini yang susah dipahami hmm. ya. Kalau membaca bukan niat Ya membaca membaca dengan lisan Kalau niat dalam hati Maka tidak dibaca. Niat ada dalam hati. Ya. Ketika orang sahur itu sudah niatnya adalah untuk untuk puasa. Ya. Namun ditekankan ya, di dalam niat adalah, hendaklah perhatikan yang pertama adalah jazam. Ya, harus harus pasti niatnya, jangan ragu. Besok saya puasa apa enggak dihitung. Puasa tidak pakai jari, misalkan. Puasa tidak, puasa tidak. Ini tidak boleh, harus pasti. Yang ya, kedua, ta'yin. Puasanya puasa nyuk apa? Puasa Ramadan dalam hati. Ijma ulama, ya seluruh Islam dunia, Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama sepakat niat itu tempatnya dalam hati. Dan tidak ada hadis satupun yang menjelaskan dari Nabi dengan membaca na'awaitu shaum ghadid ana adai fardhi shahri Ramadan hadis ana fi fardhi lillahi taala dilafadzkan dengan lisan tidak ada satu hadis pun yang murtadan itu, ya maka jangan diterapkan cukup dalam hati. Jadi ketika orang tu mau sahur, ya sudah niat-niatnya mau puasa, ya dan lebih aktifnya ditekankan hati bahawa saya mau puasa besok, Ramadan ya ditak, ditakin romadhon apa yang lain, ya tidak diucapkan. Bagaimana, bagaimana membaca niat? Niat tidak dibaca, karena niat, ya dari kata Nawa ya inna malak malu bin niat. Semua amal bergantung pada niatnya. Semua amal. Apakah orang pergi kantor, dia membaca niatnya, saya mau pergi kantor. Apakah orang yang mengajar, saya mau mengajar, tidak. Dalam hatinya, sudah teraksana. Apalagi ini ibadah. Ya, Di mana ibadah harus bersandar kepada dalil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, niat tidak dilafatkan kepada ibu kandungnya tapi niat di dalam hati. Sehingga kalau sudah orang hati niat sahur ya dan memang niat harus di malam hari. Malam ibayyat aniyat minal lail ya kala sia malah. Orang yang tidak niat ya di malam harinya maka tidak sah puasanya. Demikian pada akhir waktu. Naam san. Baik Ustaz kembali kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Dari beberapa pertanyaan yang hampir semakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana jika seseorang itu keluar madhi Atau mungkin juga uh, seorang suami istri uh, melakukan satu kegiatan Di dalam bulan puasa yang uh, pada akhirnya Sang suami mengeluarkan air madhinya Apakah itu membatalkan puasa atau juga mengurangi uh, pahala puasanya Silakan Ustaz Ya. Jadi dalam, dalam hal ini memang ulama berbeda pendapatnya. Bagi orang yang bercumbu dengan istrinya, maka bercumbu dengan istrinya ya, itu boleh. Ya, menciumnya ya. Dan Isa mengatakan danan Nabi sallallahu alaihi Yubashir wa Wasaiim. Beliau mencium dan Yubashir. Yubashir bercumbu. Sementara dia puasa. Waka nak melakukan liir Nabi orang yang lebih menguasai syahwatnya daripada kalian. Nah, dalam hal ini, ya, kalau seseorang tersebut, ya, bercumbu dengan istrinya, kemudian uh, dia sampai melakukan maziy, ya. Maka di sini ulama atau sampai melukan mani, ya. Maka di sini e, ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan tidak sampai batal puasanya seperti Ibnu Hazm, ya. Tapi ada juga yang mengatakan batal puasanya, ya. Sehingga dia wajib qada. Demikian ya pendapat ulama, ya dan dalam hal ini karena ee nas yang mengatakan batal puasa itu adalah makan, minum dan dima' Ibnu Hazm dalam hal ini ya sebagaimana pernah e, Aisyah ditanya ya e, dari Masruq ya dia bertanya kepada Aisyah ya maka halal bagi lelaki min isterinya seiman apa yang halal bagi seorang laki-laki untuk istrinya ketika dia puasa apa dia barahisa kullu illal jima segala sesuatu kecuali jima ya dan amr bin sharhab mengatakan bahwa ibnu mas'ud yubashir bercumbur dengan istrinya di tengah siang hari sementara dia puasa ya dan juga dari aqrimah dia berkata anna sa'id bin malik ya Mengapa Afan? Ini bahasanya, ia fruku kubulah habiyadi wawsoim. Jadi menggaru Afan ya, kubul istrinya dan sementara dia puasa. Ya, maka di sini berjumpa tidak tidak mengapa, namun ketika keluar Ermani, ulama berbeda pendapat apakah itu batal atau tidak? Ya, sebagian mengatakan itu batal, sebagian mengatakan tidak. Ya, dan batalnya wajib dengan kubok bukan dengan tak farod. Anak kafarat hanya untuk jima saja. Jawab untuk maknanya adalah alat fitar seorang laki-laki maksudnya kelaminnya wanita itulah jima Demikian. Allah. Nah Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban yang antum berikan. Ustaz dari pertanyaan-pertanyaan singkat. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz. Halo, Halo Ustaz. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan. Ah, -Ah Gojali. Ya. Betul. Ya. Anak ingin mau nanya Ustaz, anak kan sedang di toko ya Ustaz, sedangkan salat terawih mas anak masih ada di toko. Seharusnya bagaimana anak apa anak harus tutup toko dulu Apa salat terawih Apa anak tetap jualan di toko dan salat terawihnya itu malam anak sendiri Ustaz. Ya, bisa juga ya, tetap. Ya, ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya ini berkaitan dengan masalah ma'isha, ya. ya dan ma'isha ini juga wajib kafabil mar isman anjudoy eman yeput cukup berdosa orang yang dikatakan berdosa orang yang menyanyikan orang menjadi tanggungannya, ya. ya Sepakaman itu sabda Nabi Sallam. Kemudian kalau memang nafkah sudah diberikan dan sudah cukup, kemudian memang itu waktu salat taraweh, maka lebih baik kita ya sudah waktu untuk dagangnya, karena salat taraweh. Tentunya uh, kita dapatkan di bulan Ramadan dan kalau kita sholat bersama imam seperti sholat semalam penuh, sebagaimana Nabi Nabi bersabda, man sholat maan imam hatayat syarif, ku tibalahu kia mulailah orang yang sholat bersama imam sampai dia selesai, ya maka dicatat sebagai orang yang sholat semalam penuh. Nah, kan sayang seperti itu. Kemudian kalau tapi kalau lihat maslahah. Ya dengan dia di toko, ya karena di toko dia sebagai kewajiban seorang suami mencari nafkah, sholat terawih lah sunnah, ya makanya wajib dan sunnah. Kalau memang itu nafkah nggak bisa ditunda harus pada itu. Kalau enggak akan terlantar. Maka lebih utama di toko nanti sholat sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau bisa dijama' di gabung, ya ternyata nanti toko nya bisa buka misalkan, ya bisa buka dengan cara apa? Ada yang menunggu di situ... Dari perempuan... Karena perempuan memang... Dia milih sholat di rumah... Maka... Itu bagus... Dan saudara sholat di masjid... Atau bisa ditunda... Ditutup... Karena jualan nanti... Itu Masya Allah... Dan ya mana di Digabung dua-duanya... Kalau gak bisa... Ditarjih mana yang kuat... Ya... Mana yang kuat... Dan tentunya... Karena toko ini wajib... Ketika dia memang keadaannya... Harus menafkai... Anak istrinya... Dan memang waktu itu... yang Yang bisa mencukupinya... Ya... Maka lebih baik ditukun nanti salat malam. Allahu'alaikum warahmatullahi Demikian. Nah Ustaz. Baik Ustaz kembali kami angkat pertanyaan kedua dari pendengar kita dengan Umu Asrof di Tambun. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ustaz saya mau nanya tentang jakat fitrah. Apakah harus lewat Amil atau bisa langsung sendiri ke tetangga langsung yang tetangganya fakir miskin? Iya. Ya cukup Umu. Uh, yang kedua... Uh, Kemarin saya pernah dengar ceramah, Kalau Waktu eh, Ramadan melakukan zina tidak apa-apa asal Istrinya eh, Setelah suci dari hadas dan suaminya safar hmm. eh, Tapi eh, Masalahnya lain Apabila istrinya itu hamil 9 bulan dan dia sebelumnya Memang sudah tidak puasa yeah. Terus akhirnya suaminya 3 bulan kemudian Dia perjalanan pulang karena eh, Suaminya eh, Di job site itu silakan ya. ustadz ya cukup ibu ya ya terima kasih ibu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh silakan ustadz adapun bayar zakat tanpa melalui amil zakat amil zakat itu seharusnya yang membentuk adalah pemerintah ya amil zakat ya karena memang eh, apa namanya amil itu sebagaimana disebutkan oleh nabi ya tuh khodumin fukorohim waturatu illa itu khodho min amwalim mutaradu ila fuqarihim ya diambil jadi amil itu mengambil diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang yang fuqara nah di situ berarti ada amil ya amil zakat sebagaimana terdapat dalam surat al-baqarah surat at-tauba Al ayat yang ke-60 ya namun kalau zakat fitrah mau diberikan sendiri juga agak masalah boleh ya itu untuk zakatul mal yang amil mengambil ngambil itu zakatul mal zakat fitrah berikan sendiri ya kepada akhir miskin ada sekitarnya orang-orang dekat dengannya ya, demikian kemudian yang kedua pertanyaan adalah berkaitan dengan e, berhubungan dengan suami, antar suami istri ya dimana istrinya tidak puasa disebabkan dia hamil atau tidak puasa disebabkan dia menyusui atau tidak puasa disebabkan haid Kemudian di tengah hari dia sudah selesai haidnya. Kemudian suaminya pulang dari safari, ya. bolehkah nggak berhubungan? Kenapa tidak boleh? Boleh, ya boleh, ya karena memang keduanya sama-sama tidak puasa, ya ulama seperti Syah Muhammad Usaid ini mengatakan boleh, ya karena memang keduanya tidak berpuasa, ya orang yang safar punya rukshoh, ya tidak puasa, ya dan Allah suka. Diambil rukshohnya orang yang hamil punya rukshoh tidak puasa orang menyusui punya rukshoh tidak puasa dan orang yang haid, ya juga uh, apa namanya tidak boleh puasa karena memang hukumnya orang berpuasa bilang haid. Kemudian dia sucinya mungkin jam 9 atau jam 12 maka tidak perlu me melanjutkan puasa itu, ya dan dia telah suci, ya kemudian suaminya mau berhubungan maka itu boh boleh. Demikian Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kami angkat dari pendengar kita di Bekasi dengan Umu Ahmad. Halo? Halo oh, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Umu Ahmad. Halo, ini apa pernah dicontohkan Nabi, Ustaz, e, kalau seseorang yang menginfakkan hartanya untuk masjid lalu seorang ustaz mendoakan orang tersebut dengan bacaan Al-Fatihah? bersama para jamaahnya. Ini per, ini setiap hari dilakukan sebelum sholat taraweh, Ustadz. Uh, terus iya. yang keduanya, terus uh, mengenai sholat taraweh tadi, Ustadz ya kita kalau nggak mengikuti imam sampai selesai, kita tidak mendapat keutamaan dalam sholat. Lalu saya uh, eh Anna mengikuti ini sunah jadinya te, uh, sholat tarawih 23 jumlahnya, tapi Anna ngambil yang 8 dan witirnya tiga di rumah. Karena ana ngambil sunnah nabi dan perintah di dalam Al surat Ali Imran ayat 31 Ustaz. Iya. Ya cukup Ustaz gitu aja. Ya. Terima kasih ya. ya. Assalamualaikum Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Iya, adapun orang yang berzaka orang yang berinfak kemudian doakan dengan baca suratul fatihah nya uh, itu tidak ada tuntunan yang seperti itu. Tidak ada tuntunan yang seperti itu. Ya disebutkan namanya kirim dengan Rasulullah tidak ada sama sekali dari Rasulullah kalau ada tentunya kita lakukan dan bagi yang men menjalankan begitu mungkin bisa menunjukkan mana dalil sehingga kita bisa mengamalkan bersama-sama ya dan tidak ada ya, seperti itu kemudian adapun ibu tadi bertanya e, bahwa dia sholat bersama imam yang 23 kemudian dipotong 8 rakaat ya maka masalah jumlah salat tarawih ini perkara yang hilaf, syadid perbedaan yang cukup tajam di antara di para kalangan para ulama ya dan saya cenderung condong kepada pendapat ulul Islam Ibnu Taimiyah dan juga di kalangan mutaakhirin ya Syabibdas, Syafi'i dan sebagainya, Syekh Abdul Al-Basam ya untuk menjelaskan bahawa sabda Nabi salatul lail masna masna wa in khashiya ahadukum as-subha Tolong arahatkan dua hida tu terlahu makhluk Allah Ya, salat malam itu dua dua. Ya. Kalau khawatir masuk waktu subuh, maka salat satu rakaat ah sebagai witir. Maka kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah yang juga oleh dalam kitabnya adalah kamil bin Bulugh bin Bulugh bin Marom bahawa Nabi tidak membatasi jumlah bilangan ya di salat malam itu. Salat malam dua dua. Pokoknya dua dua tidak dibatasi oleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya namun ya Aisyah beliau mengatakan dia ya, bahwa nabi tidak pernah salat lebih dari 11 sehingga sebagian ulama menjadi ini sebagai mubayyin ya sebagai penjelas ya dari sabda nabi tadi maka tetap terjadi khilaf perbedaan antar ulama sehingga saya sarankan ya bagi yang bersama sholat dengan 23 Selesaikan dengan yang 23 ya. Karena Orang yang sholat bersama imam sampai selesai Kutiba ya. lahu Kiyamulailah Dicatat sebagai orang yang sholat semalam penuh Demikian semua. Nah Ustaz Baik Ustaz kita ang angkat kembali pertanyaan selanjutnya Dari pendengar kita di Bekasi Dengan Ibu Hafiz Dan ini mungkin pertanyaan terakhir kita di sore hari ini Ustaz Nah halo Assalamualaikum Waalaikumsalam <San> Warahmatullahi War <San> Wabarakatuh Silakan Silahkan uh, Beberapa hari yang lalu Saya mendengar uh, ceramah Dari doa rojaya -Do Mengenai Doa sesudah Solat uh, Kalau tidak salah dengar Saya itu tidak ada Pada sunnah nabi Terus, ya, Doa yang mana ibu? Sesudah solat Tidak ada Doa Hanya Zikir gitu, sikit oh, sudah sholat mm -hmm. Nah doa itu kan pada Umumnya orang awamnya terutama Tetap kadang melakukan Termasuk pama saya yang belum paham Ini ya, itu mengenai Hisnul Muslim Tuntunan doa dan zikir Menurut Rasulullah Itu penerapannya Saya melakukannya ya tentunya Zikirnya ya, mengenai masalah Doa itu antara lain Doa-doa seperti pribadi juga itu apa Afdehenggak kalau dijalankan gitu, kenapa perlu di, tidak dilakukan lagi gitu selain zikir? Yeah. Terus saya membaca ya ini perbaikan dalam urusan agama dunia dan akhirat. Di antara hal paling bermanfaat dalam menghadapi para perkara-perkara yang akan datang Adalah adalah mempergunakan doa-doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Ini hadisnya. Per Muslim ya, ini benar apa enggak ya kalau diamalkan? Ya cukup, umur, ibu. Iya. Yeah. Yeah. Terima kasih ibu. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa... Silakan nsta. Iya. Adapun doa setelah sholat, ya, setelah dikir dikir atau doa itu memang ulama berbeda pendapat karena uh, satu hadis Nabi ya yeah, yang berbunyi uh, la tadzhan la tadzhan nah. Di fi Fikuli akbi, di fi akbi kulli solat, antakul, Allahumma a'ini ala dikrika, wa syukrika wa usni ibadatik. Hadisnya Sahih. Jangan ini kepada, kalau tidak salah pada sahabat mu'ad, ya. Jangan kau tinggalkan, ya, doa fi, fi akbi kulli solat, akbi, ya, di akhir, ya, solat, Nah. Ya. Si agbi bersolat dengan doa Allahumma'inya ala zikrika wa syurika wa syibatik. Nah, akbi ini, ya, ulama beda pendapat. Eh, kalau agbi itu adalah akhir kulis syaih. Iaitu akhir dari segala sesuatu. Dan akhir di situ maksudnya adalah uh, bisa sebelum selesai solat, bisa setelah selesai. ya. Yang namanya al-agbu, ya. Seperti tubur, ya. Itu adalah adalah akhir ya dari sesuatu ya dan di sini kata sa al abgu ya itu bisa dikatakan sesuatu yang belum akhir atau setelah akhir ya namun setelah dilihat ya dengan hadis yang lain ya yaitu dari Ibnu Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud bahwa nabi mengajarkan doa ya doa-doa di akhir salat itu adalah doa-doa ketika tasyahud akhir ya maka di sini memang ulama berbeda pendapat sebab makna al akbu itu bisa akhir maknanya sebelum akhir bisa maknanya akhir setelah setelah sesuatu ya setelah sesuatu ya oleh karena itu ee, bagi saya yang roje bagi saya yang roje Setelah melihat kepada hadis dari Abdul bin Masud yang Umar membukhari, ya, maka Nabi mengajarkan doa, yaitu, ya, dan silakan pilih doa yang kau hendaki, itu adalah setelah kita baca tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir, dan itu masih dalam tasyahud sebelum, sebelum salam. Itu yang pendapat yang Roji, karena perkata Abu ini dijelaskan dengan hadis ini. Demikian Ahumar. Allah ma'alamusawak. Al nah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas jawaban-jawaban ya. Antum. Dan sebagai akhir dari perjumpaan kita ini, Ustaz, mungkin antum ada yang ingin Antum sampaikan di silahkan. Ya. ya, ya. Tadi jawaban tadi, ya, dijelaskan oleh Syaih Muhammad bin Suhaimim dalam kitab Syahrul Usul min ilmil usul. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harapkan ketakwaan ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang sudah di definisi tadi, takwa itu apa, amal saleh itu apa? Sebab orang mengatakan ini amal saleh, yang salam ada oh bukan ya. Jadi amal saleh adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan dan ikhlas. Demikian mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan bisa menjadi orang bertakwa yang sebenarnya benar-benar mudah takwa kepada Allah dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu taala. Demikian wallahu a'lam bis shawab. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhru da'wana al alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.